Sol Buxar, r.a. buyurur, Bax, al Fil Məçid, L-Məbda və Qeyri. Sol Buxar, r.a. buyurur, Həm bir çadır qurmaq olar, bir qıraqda, xəstə üçün. Yəni, bir dənə yer ayrmaq olar, xəstə üçün. Burada, r.a. A. A. Məminlərin anasına rivayətini gətirib buyurur ki, bəz, Bu gün sən radiyallahu anhu yaralanır xəndən günü, yəni xəndə döyüşündə yaralanır və Peyğəmbər sağlasən deyir ki, bir dənə yerli ümətiddə, qırağında, gətirin onu ora yaralıq şəklində, hətta ziyarətləyəndə yaxın olsun və o vaxt ki, cəmanat görür ki, bəs yaralı biraz az təəccüblərinlər və Peyyambar sahəsindir ki, e, bu səddir, sədd yaranıb, yəni göstərir ki, bu ola e, Və səddir, radiyalar orada ölür. Bədindir, o, yaradan ölür. Məcəddə. Və bu hədədə, Allah, Buxari məqsədə o ki, gətirməyir, göstərsin ki, meçiddə e, yəni, eləmək olar dərəşi, məsələn, yaralını gətirmək olar, qoymaq olar bir müddət. İcası verilir buna. Baxmayaraq, məsələn, qanaxsa donlarım və s. Sonra e, mənə rəxim Allah həmçinin hədistə görsənir, göstərilir xəstənin ziyarəti, ona fikir verilməsi və həmçinin Fə, burada ə, Səad radiyallahu anhunun fəziləti var ki Allah yolunda yaralanmışdır və Allah yolunda vəfat edir inşallah, şəhid olar inşallah sonra rahimullah buyurur buxari, bab, idxal, bəin -ba fil məçiddir illə yəni məçidə müəyyən bir səbəbi görə heyvanın salınması o məsələ yani məçidə heyvan salmaq olaraq yoxsa yox. Və burada İbn-i Abbaslan radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəvənin üzərində kəbəni təvaf elədi. Peyğəmbər s.ə.v. bir dəfə təvənin üstəminib və təvaf eləyib kəbəni. Və sonra, bu düzdə əsərdir və sonra hədis gətirir. Bu xalir r.əxəmədə Allah, ummun s.ə.v. müminlərin deyir ki, bəs, Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət etdim ki, bəs e, xəstəyəm. Yəni, Umusun sallallahu aleyhi ve sellemə mən şikayət etdim ki, e, məlid dəvəyə halda təvaf ilə cəmaatın arxasında gəl, məlid dəvəyə minə cəmaat arxasında gəl təvaf ilə bücür. Və Umusun sallallahu aleyhi deyir ki, təvaf ettim, və Peyğambər salasında kəhvənin bir təni namaz qılırdı, turla, tur suresini oxuyurdu, və kitabımız bu. Və burada da həmçinə, bu xarxın Allah göstərir ki, yəni, əgər ehtiyac varsa, hədisi göstərir ki, ehtiyac var idi. Ehtiyac varsa, müəyyən əti yiyilən, heyvanı meslə salmaqlar, lakin ehtiyac varsa, təbii ehtiyacsız, bəyənirlər, nicə alimlər bəyənməyiblər, ki heyvandır, batıra bilər və s. yəni mundallıb də. Ona görə bəziləri görməyib, ancaq müəyyən səbəb olsa, sancmaqla heyvanı. Necə? Burada Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm həm özü deyib, həm də deyib. Və təbiən əsərlə və hədisin dəksində aid görünür ki, səbəb olub. Adını səbəbdə nə olub? Zəiflik və ya xəstəlik. Bu necə ola bilər? Nişə Sonra, rəhməni Allah, başqa məsələləri toxunuqla qalsın gələn dəfsəmizə Allah bilir.